Mehed! Lähete Preeliga laagrisse. Kui temalt peaks üks ainus kaebus teie vastu tõusma, lasen teid kõiki oksa tõmmata! Teadagi. Kas tead, et mul on käestnud Preli on von Mönnichusen röövijat? See tähendab sind tappa. Aga minul on tehtud ülesandeks meelitada mässajate poole Tallinna väesalk. See sinu oma. Ah, sina oled siis oma ihaldatud vabaduse nende mässajate heaks ohverdanud. Ja sina teustad oma vabadust röövi karja eesotsas. Sa ehitad ta osse. vabadus on jõud ja võim. Sinu jõud ja võim on sinu vangitorn. Tead, Gabrielu. Juba lapses saadik olema pidanud kuulema sinu targutusi. Kuula nüüd mind. Kaos siit. Ma pole siin näinud. Et me sulle jääks. Ma olen teo inimene, mitte targutaja. Väepäelik Ivo Schenkenbergi armuke, see ei kõla just halvasti. Ja, võib-olla küll. Mõne müüdava tüdrukku jaoks. Me kõik oleme ühtemoodi müüdavad. Mõni ainult on natuke kallim kui teine. Ah! Kaju, et me kohtuseme. Sa rikkusid mul tänase päeva ära. Kohe näed, vanad sõbrad.